Озвучено книжкова хмаринка, розділ 15-й. Лізі і довгий хлопець. Павко, біля стіни. Амендо, ходи, сіди. Хвилинку Лізі фільм майже... Амендо, негайно сіди. Вона підняла слухавку телефону, переконалася, що в ній глухо, і поклала її назад. Вона знала весь подальший хід подій. Здавалося, він був весь час із нею, як солодкий присмак у її роті. Далі... Світло, і якщо Аменда не підійде раніше, ніж воно погасне. Але ось і Аменда. Стоїть між альковим розваг і довгою головною кімнатою, несподівано налякана і стара. На стрічці відеомагнітофона дружина тренера скоро пожбурить кавник об стіну, розлютившись тому, що її руки тремтіли і вона не могла налити каву. Лізі не здивувалася, що її власні руки також тремтять. Вона підняла револьвер. Аменда побачила, як вона це зробила, і, здавалося, злякалася ще більше. Як леді, що воліла би зараз бути у Філадельфії, якщо взяти до уваги всі обставини. Або жінка в ступорі. «Запізно Аменда», – подумала Лізі. «Лізі, він тут?» «Так». Удалені за грім, ніби підтверджуючи, що так воно і є. «Лізі, звідки ти зна…» «Бо він обрізав телефон». «А мобіль, він у мене в машині». Зараз погасне світло. Вона дійшла до кінця великого письмового стола з червоного дерева. А й справді великий слон – ідіота, подумала вона. На ньому лебонь поміститься і довбаний реактивний винищувач. І зараз до того місця, де стояла її сестра, залишилося не більш як вісім кроків по килиму, поцяткованому бронатно-малиновими плямами її власної крові. Коли вона дійшла до Аменди, світло ще горіло. І Лізі на мить опонував сумнів. Зрештою, хіба не існувала можливість, що гроза повалила дерево, і падаючи, воно обірвало телефонну лінію. А вже ж можливо, але тут йдеться про інше. Вона спробувала віддати Аменді револьвер. Аменда не хотіла брати його. Він упав на килим, і Лізі напружилася в чеканні пострілу, після якого пролунає зойк Аменди або її власний, коли куля влучить котрій із них у щі Револьвер не вистрелив, а тільки дивився кудись у своїм єдиним ідіотським оком. Коли Лізі нахилилася підняти його, вона почула якийсь глухий звук унизу, ніби хтось на щось наштовхнувся або щось повалив. Можливо, картонну коробку, наповнену переважно чистими аркушами, з тих, що поставлені одна на одну. Коли Лізі знову подивилася на сестру, руки Аменди були притиснуті ліво поверх правої до її худих грудей. Обличчя в неї було бліде. Очі здавалися темними озерами жаху. «Я не можу утримати цей револьвер», – прошепотіла вона. «Мої руки, бачиш?» І вона повернула їх догори долонями, показуючи порізи. «Візьми цю гемонську штуку», – сказала Лізі. «Ти не будеш у нього стріляти». Цього разу Аменда неохоче стиснула пальці навколо обтягнутого гумою руків'я револьвера. «Ти обіцяєш?» «Ні», – сказала Лізі. «Але майже обіцяю». Вона подивилася в напрямках сходів, які спускалися вниз до сараю. У тому кінці кабінету було темніше, і там ніби витало щось зловісне. А надто тепер, коли Аменда взяла в руки револьвер. Аменда, якій не можна було довіряти, Аменда спроможна утнути все. Їй можна було попросити приділити вам якусь частку свого часу, але чекати від неї чогось більшого не випадало. «Який у тебе план?» – прошепотіла Аменда. У другій кімнаті друзя Кагенг заспівав знову, і Лізі знала, що відеомагнітофон прокручує останні кадри останнього кіносеансу. Лізі поклала палець на губи, жестом Цз. Тепер ти мусиш мовчати. І відступила від Аменди. На один крок, два кроки, три кроки, чотири. Тепер вона стояла посеред кімнати на одній відстані від Великого Слона Ідіота і дверей Алькова, де Аменда. Незграбно тримала револьвер із дулом, націленим на заляпаний кров'ю килим. Гримів грім, грала музика кантрі. Знизу тиша. «Я не думаю, що він там унизу», – прошепотіла Аменда. Лізі ступила ще один крок назад, наблизившись до великого столу з червоного клена. Вона ще була повністю накручена, уся тримтіла від напруження, але її раціональна частина мусила визнати, що Аменда може мати рацію. Телефон вимкнувся, але тут на «В'ю» було звичним явищем утрачати зв'язок зі світом щонайменше двічі на місяць, а надто під час гроз і штормових вітрів. Правда, вона почула глухий звук падіння внизу. Але чи справді вона його почула? Чи це була тільки гра її уяви? Я не думаю, що там унизу хтось є, почала Аменда, і у цю мить світло погасло. Протягом кількох секунд вони тяглися нескінченно – Лізі не бачила нічого і проклинала себе за те, що не принесла ліхтарика з машини. Це ж було так легко. Вона могла тільки стояти там, де була, і утримувати Аменду там, де вона була. «Мендо, рухайся, стій тихо, поки я тобі скажу». «Де він, Лізі?» Аменда почала плакати. «Де він є?» «Я тут, місі». З веселою невимушеністю сказав Джим Дулей із непроглядної темряви біля сходів. «І я?» Можу бачити вас обох крізь окуляри, як і я надів. Ви здаєтеся трохи зеленими, але я бачу вас добре. Він не може бачити нас, він бреше, сказала Лізі, але серце в неї опустилося кудись у живіт. Вона не врахувала, що він може застосувати якесь обладнання нічного бачення. О, Місус, я зайшов до вашої хати не для того, щоб брехати. Його голос досі лунав від сходів, і Лізі почала тепер розрізняти там розмиті обриси людської постаті. Вона не бачила його паперового пакета з усілякими жахіттями, але, о Ісусе, вона чула, як він шарудить ним. «Я бачу вас достатньо добре, аби знати, що міс висока і кощава тримає в руках іграшкову пушку. Я наказую вам кинути цю цяцьку на підлогу, місі Довготелеса, телеса, і негайно». Його голос зазвучав різко, ляскаючи, наче батіг зі свинцевою кулькою на кінці. «Киньте його швидше!» На дворі вже було зовсім поночі. А місяць або ще не зійшов, або ховався за хмарами. Але крізь слухові вікна в кімнату проникало досить тьмяного світла, і Лізі побачила, що Аменда опускає револьвер. Вона ще не кинула його, але вже почала опускати. Лізі віддала б усе на світі, щоб тримати його самій, але... Але мені потрібні дві вільні руки, щоб коли надійде час, я могла схопити тебе, сучий сину. Ні, Аменда, не кидай револьвер. Не думаю, що тобі доведеться стріляти, з нього у мене інший план. Кінь ти його місію, ось у чому план. Лізі сказала, він приходить сюди, в чужий дім, він називає тебе бредкими кличками, а тоді ще й наказує, щоб ти кинула револьвер? Твій власний револьвер? Ледь видимий привид, який був сестрою Лізі, знову підняв Патфайндера. Аменда не націлювала його на чорну постать, яка бовваніла в темряві біля сходів. Дуло револьвера було спрямоване у стелю, але вона все ж таки не кинула його. Її спина випросталася. «Я тобі сказав, кінь його!» – прогорчала постать із невиразними обрисами. Але щось у голосі Дулея підказало Лізію, що він зрозумів його битва програна, Його клятущий пакет зашарудів. «Ні!» – крикнула Аменда. «Я його не кину, а ти, ти забирайся звідси геть! Забирайся і дай спокій моїй сестрі!» Він цього не зробить, сказала Лізі. Перш ніж тінь, яка маячила біля сходів, змогла відповісти. Він не відступиться, бо він божевільний. Раджу вам не базікати зайвого, сказав Дулей. Ви, здається, забули, що я бачу вас так, ніби ви стоїте переді мною на сцені. Але ти божевільний. Ти такий самий псих, як і той молодик, що стріляв у мого чоловіка в Нешвілі. Герт Аллен Коул, ти знаєш про нього? Безперечно знаєш, бо ти знаєш усе про скота. Ми з ним сміялися, коли говорили про таких людей, як ти, Джиммі. Вам уже час заткнути свою пельку, Місус. Ми називали вас космічними ковбоями. Коул був одним із них, а ти – другий. Хитріший і підліший, бо ти старший, але різниця між вами невелика. Космічний ковбой – він і є космічний ковбой. Ви обидва з тих, хто мандрує по довбаному молочному шляху. «Оближте своє базікання», – сказав Дулей. Він знову почав гарчати і цього разу подумала лізінь не для того, щоб справити ефект. «Я прийшов сюди у справі». Паперовий пакет знову зашарудів, і тепер Лізі побачила, що тінь рухається. Сходи були десь за 50 футів від письмового столу і у найтемнішій частині довгої головної кімнати. Дулей тепер насувався на неї, ніби її слова заводили його, але її очі вже цілком пристосувалися до темряви. Ще кілька кроків, і його фантастичні окуляри, певно замовлені поштою, не даватимуть йому ніякої переваги. Вони будуть на рівних умовах. Принаймні, в розумінні видимості. Чому я маю мовчати? Адже це правда. І це таки була правда. Несподівано Лізі зрозуміла, що знає все про Джима Дулеє. Він же Зак Макул, він же Чорний Принц Інкунків. Правда була на її устах, як отой той солодкий присмак. Вона і була цим солодким присмаком. «Не дратуй його, Лізі», – сказала Амендона жаханим голосом. «Він сам себе дратує. Уся роздратованість, якої він потребує, приходить із розлюченого осиного гнізда, яке він намостив у своїй голові, як і Коул. Я не такий, як він», – загорлав Дулей. Кожен із нервових центрів Лізі тепер наповнився досконалим знанням. Можна сказати, вибухнув цим досконалим знанням. Дулей міг довідатися про Коула, читаючи якісь статті, про свого літературного кумира, але Лізі знала, що це не так, і всі події тепер наповнилися досконалим, божественно прозорим сенсом. Ти ніколи не сидів у лісистих горах, це була тільки легенда, яку ти розповів Вудбоді, п'яне базікання в барі, але ти справді сидів. Щодо цього ти не збрехав, ти сидів у божевільні з Коулом. Заткніться, місус, ліпше послухайте мене і століть пельку негайно. «Лізі не скрикнула Аменда. Вона не звернула найменшої уваги на них обох. «Ви з ним говорили про ваші улюблені книжки Скотта Лендона, коли Коула підлікували достатньо, щоб він був спроможний говорити. Ладно об заклад побитися, що говорили. Йому подобалися порожні демони, так чи ні? Звичайно ж так. А тобі подобалася дочка матроса. Така собі парочка космічних ковбоїв» які говорять про книжки, поки їм роблять необхідний ремонт у системах їхнього довбаного управління. Я сказав Годі. Гарикнув Новдулий, випливаючи з темряви, схожий на нерця, який виринає з чорної води на її зеленаву поверхню, у своїх чудернацьких окулярах та всьому іншому. Щоправда, нерці не притискають до своїх грудей і паперового пакета, ніби хочуть прикрити свої серця від ударів жорстоких вдів, які знають надто багато». «Я більше не стану остерігати вас». Лізі не звернула жодної уваги на його слова. Вона не знала, чи Аменда досі тримає револьвер, та й тепер їй було байдуже. Вона наче марила наяву. «А чи обговорювали ви з Коулом книжки Скота під час сеансів групової терапії?» «Звісно, обговорювали. Там, де в нього про батька. А потім, коли вони тебе випустили, ти зустрівся з Вудлейном, який нагадав тобі тата із книжки Скота Лендона». «Одного з добрих, Тат!» «Після того, як вони випустили тебе з психушки, після того, як вони випустили тебе з фабрики, де виготовляють ідіотів, після того, як вони випустили тебе з академії сміху, як іноді кажуть». Люто загорлавши, Дулей випустив із рук свій паперовий пакет. Він брязнув, упавши на підлогу, і кинувся на лізі. Вона встигла подумати «Так, саме для цього мені й були потрібні дві вільні руки». Аменда дико зойкнула – перекривши своїм криком крик Дулея. з них трьох лише Лізі була спокійна, бо Лізі точно знала, що вона робить, хоч, може, і не знала точно, навіщо вона це робить. Вона не зробила спроби втекти. Вона розкинула руки перед Джимом Дулеєм і зловила його в обійми. Він повалив би її на підлогу і впав би на неї. Лізі не мала сумніву, що саме таким був його намір, як би не стіл. Вона дозволила, щоб він усією своєю вагою Відштовхнув її назад, нюхаючи піт на його волосі та шкірі. Вона також відчула, як його окуляри надавили їй на скроню і почула якесь глухе, швидке клацання під своїм лівим вухом. «Це його зуби», – подумала вона. «Це його зуби, якими він хоче перегризти мені горло». Її зад ударився довгий бік великого слона-ідіота. Аменда заверещала знову, пролунав гучний звук пострілу і сяйнув короткий спалах яскравого світла. «Пусти її, сучій, виродку!» Гучні слова, але вона вистрелила у стелю, подумала Лізі і зімкнула руки на шиї Дулея, коли він нахилив її назад, як нахиляє партнер свою даму в кінці особливо сентиментального танго. Вона чула запах диму з пістолетного дула, у вухах їй дзвоніло, і вона відчувала тиск його члена, важкого і майже цілком набряклого. «Джиме», – прошепотіла вона, обіймаючи його, – «я дам тобі все, чого ти хочеш». Дозволь мені дати тобі все, що ти хочеш. Його обійми дещо ослабли. Вона відчувала його розгубленість. Але тут із котячим зойком Аменда впала йому на спину, і Лізі знову була притиснута до столу. Вона майже всім тілом лежала на ньому. Її хребет застережливо хруснув, але вона бачила овальну пляму його обличчя. Цього було досить, аби вона побачила, який у нього зляканий вигляд. «Невже він мене весь час боявся?» – здивовано подумала вона. Тепер або ніколи маленька Лізі. Вона шукала його очі, сховані за химерними скельцями окулярів, знайшла їх, прикипіла до них поглядом. А Менда досі завивала, наче кіт, що впав на гарячу сковороду, і Лізі бачила, як її кулаки молотять по спині дулея обидва кулаки. Отже, вона вистрелила у стелю, а потім кинула револьвер, що ж, можливо, так буде краще. Джиме, господи, його вага зараз її роздушить, Джиме. Його голова нахилилася, ніби приваблена її невідривним поглядом та силою її бажання. Якусь мить Лізі здавалося, що вона не дотягнеться до нього навіть так. Потім, зробивши останнє розпачливе зусилля, павко біля стіни, сказав Безкот, цитуючи Бознакого, Лізі таке свого досягла. Вдихнувши запах м'яса і цибулі, які він з'їв на вечерю, вона притисла свої губи до його губів. Вона застосувала язик, щоб їх розтиснути, і влила йому в рот свій другий ковток із озера. Вона відчула, як солодкий смак покинув її. Світ, який вона знала, захитався і кудись відлетів. Це сталося швидко. Стіни раптом стали прозорими, і запах того іншого світу наповнили її ніздрі. Пахочі франжепанів, бугенвілій, троянд, запах Ахіноцереуса, який розквітає вночі. «Джеронімо!» Казала вона йому в рот, і ніби він тільки й чекав, коли вона скаже це слово. Важкий стіл під нею почав розсипатися, а через мить повністю зник. Вона впала, Джим Дулей упав на неї. Аменда, яка досі вирощала, впала на них обох. «Бул», – подумала Лізі, – «бул кінець». Вона приземлилася на м'який килим трави, який знала так добре, ніби качалася на ньому все своє життя. Вона встигла ковзнути поглядом по щасливих деревах, а потім весь дух вийшов із неї з одним потужним і шумним видихом. Чорні плями затанцювали перед нею в повітрі, забарвленому кольорами призахідного сонця. Вона могла б зовсім задихнутися, якби Дулей не скотився з неї. Аменду він скинув зі своєї спини, ніби вона була не більш як надокучливим кошеням. Дулей підхопився на ноги, подивившись спочатку вниз із пагорба, застеленого килимом червоного люпину, а потім обернувшись в інший бік у напрямку щасливих дерев, одразу за якими починався ліс, що його Пол і Скотт Лендоне називали зачарованим лісом. Лізі була вражена виглядом дулея, його обличчя було схоже на чудернацький череп, лише трохи прикритий плоттю і волоссям. Через мить вона зрозуміла, що таке враження створювали вузькість його обличчя в поєднанні з вечірніми тінями і те, що сталося з його окулярами. Скельця не вирушили в дорогу до місячного кола. Його вирячені очі тепер дивилися крізь ті отвори, в яких вони раніше були. Рот був роззявлений. Слина стікала між верхньою та нижньою губою срібними цівками. «Ти завжди любив книжки Скота», – сказала Лізі. Вона говорила, як засапаний бігун, який щойно закінчив свою дистанцію. Проте дихання до неї поверталося, а темні плями перед очима зникали. «А як тобі подобається цей світ, містере Дулей?» Де губи його ворушилися, але він не зміг закінчити фразу. «Ми в місячному колі, на краю зачарованого лісу, поблизу могили Скотового брата Пола». Вона знала, що Дулей буде так само небезпечним для неї і для Аменди. Тут, як і в кабінеті Скота, як тільки та тямка, якою він володів, повернеться до нього, але вона дозволила собі ще якусь мить помилуватися цим довгим пурпуровим схилом пагорба та небом, яке почало темніти. Сонце знову скочувалося вниз оранжевою кулею, а повний місяць сходив навпроти. Вона подумала, як і не раз раніше думала, що ця суміш тепла та холодного срібла може вбити її своєю хворобливою красою. Але тепер їй треба було турбуватися не про красу. Засмагла долоня впала на її плече. «Що ви робите зі мною, місус?» – запитав Дулей. Його вирячені очі дивилися з порожніх отворів оправи для окулярів. «Ви намагаєтеся загіпнотизувати мене? Нічого у вас не вийде». «Зовсім ні, містере Дулей», – сказала Лізі. «Ви хотіли одержати те, що належало Скотові, хіба ні? А цей світ, безперечно, кращий за будь-яку неопубліковану повість. І ліпше помилуватися ним, аніж різати жінку її власним ножем для відкривання консервів. Ви хіба не згодні? Дивіться, перед вами цілий світ, і він зовсім інший, аніж той, до якого ви звикли. Місце створене з уяви. Нитісновий дінь та мрії розмотані на всю довжину. Звичайно, в лісі небезпечно, бо вночі тут небезпечно скрізь, а ніч уже майже настала, але я певна, такий хоробрий і нахабний псих, як ви. Вона бачила, що він хоче зробити. Ясно бачила свою смерть у цих диких провалених очах і вигукнула ім'я сестри. У тривозі, так, але вже почавши сміятися. Незважаючи на все, сміятися з нього. Почасти тому, що він мав ідіотський вигляд у своїх окулярах без скелець, але передусім тому, що у свою смертну мить вона пригадала кульмінаційну фразу з одного стародавнього бордельного анекдоту. «Гей, хлопці, ваші знаки попадали!» Той факт, що вона не могла пригадати самого анекдоту, робив його ще смішнішим. Потім дихання Лізі урвалося, і вона не могла більше сміятися. Вона могла лише хрипіти. Вона вгородила в обличчя дулею свої короткі, проте ніяк не можна було стверджувати, що вони не існують, нігті, і залишила три глибокі рани на одній з його щік. Проте тиск на її горло не послабився. Можна було навіть сказати, він тільки посилився. Вона хрипіла дедалі голосніше. Це був звук якогось примітивного механічного пристрою, у щеплення якого потрапила Грязюка. Щось на зразок сортувальної машини містера Сілвера. «Амендо, де ти в біса?» – подумала вона, але Аменда була вже тут. Коли вона молотила кулаками по спині та плечах дулея, з цього ніякої користі не було. Тож тепер вона впала навколішки, схопила все його начиння крізь штани своїми зраненими руками і скрутила йому яйця. Дулей завив від болю і відкинув лізі. Вона відлетіла у високу траву, впала на спину і одразу ж знову зіп'ялася на ноги, важко втягуючи повітря крізь своє горло, яке горіло вогнем. Дулей зігнувся в три погибелі, опустивши голову і засунувши обидві руки між ноги. І ця болюча поза чітко пробудила в пам'яті Лізі один інцидент, що стався на гойдалці на шкільному подвір'ї, коли Дарла без жодних емоцій сказала. «Ось одна з причин, чому я рада, що не народилася хлопцем». Аменда кинулася на нього. «Не треба, Менда!» – гукнула Лізі. Та було пізно. Навіть поранений, дулеї зберіг здатність діяти дуже швидко. Він легко ухилився від нападу Аменди і повалив її одним ударом кислявого кулака. Другою рукою він зірвав непотрібні тепер окуляри і відкинув їх у траву. Будь-який натяк на здоровий глуст покинув ці сині очі. Він був тепер схожий на отого невблаганного мерця, з порожніх демонів, які виліз із колодязя, щоб здійснити свою помсту. «Я не знаю, де ми є, але скажу вам одну річ, Місос, ви вже ніколи не повернетеся звідси додому». «Як ти мене не зловиш, то ти ніколи не повернешся додому», – сказала Лізі. А тоді засміялася знову. Вона була злякана, нажахана, але сміх давав їй полегкість. Можливо, тому, що вона знала сміх її зброя, і зброя гостра, як ніж». Кожен дзвінкий звук, що вихоплювався з її гарячого горла, заганяв лезо усе глибше в його плоть. «Не рогочи з мене, сучку, не смій, паскудо!» – загарчав Дулей і стрибнув на неї. Лізі кинулася навтіки. Та не встигла зробити і два кроки в напрямку стежки, що вела в ліс, як почула, що Дулей заревів від болю. Вона глянула через плече і побачила, що він стоїть навколішках. Щось стриміло з його руки над ліктем, а його сорочка швидко темніла навколо цієї речі. Дулей зіп'явся на ноги і з прокляттями вхопився за цю руку своєю другою рукою. Та штуковина розхитувалася, але він ніяк не міг її висмикнути. Лізі побачила, як там замиготіло щось жовте. Дулей ще раз скрикнув і знову схопився за річ, яка стриміла з його руки. Лізі все зрозуміла. Перед нею сяйнула вся картина, надто реальна щоб не бути правдою. Він кинувся навздогін за нею, але Аменда перечепила його, перш ніж він устиг зірватися з місця. І він упав на імпровізований дерев'яний хрест на могилі Пола Лендона. Тепер одна з поперечок цього хреста стриміла з його біцепса, як завелика шпилька. Нарешті йому вдалося висмикнути її і відкинути геть. З відкритої рани потекло більше крові, забарвивши рукав його сорочки в червоний колір. Лізі розуміла, що їй треба насамперед відвернути гнів Дулея від Аменди, яка лежала безпорадна у траві майже біля його ніг. «Як блуху ти не спіймаєш, то і мене не доженеш», – заспівала Лізі несподівано для самої себе, пригадавши пісеньку з дитячого фольклору. Потім показала Дулею язика і поворушила пальцями біля вух для повнішого ефекту. «Ах ти ж, сука! Ах ти ж, Хвойда!» – заревів дуле і кинувся до неї. Лізі взяла ноги на плечі. Тепер вона вже не сміялася, була надто налякана, щоб сміятися, проте щось подібне до нажаханої усмішки ще зберігалося на її устах, коли вона побігла прямо в зачарований ліс, де вже була ніч. Дощечка з написом «До озера» залишилася позаду, та коли Лізі пробігла перший відрізок своєї дистанції і звернула на стежку розмита біла лінія якої, здавалося, Витала в повітрі серед темніших мас навколишніх дерев, уривчасте куткудакання почулося попереду неї. Сміюни, не", подумала вона і наважилася озирнутися назад через плече, сподіваючись, що коли її друг Дулей почує цих діток, він може змінити свій намір і. Але ні, дулей не відставав, добре видимий у проблисках останнього вечірнього світла, бо він уже скоротив відстань між ними. Він, можна сказати, летів за нею, не звертаючи уваги на темну кров, яка тепер намочила весь його лівий рукав від плеча до зап'ястка. Лізі перечепилася об корінь, який перетинав стежку. Мало не втратила рівновагу, але якось зуміла втриматися на ногах, можливо, завдяки тому, що нагадала собі. Дулей буде на ній через п'ять секунд по тому, як вона впаде. І тоді останнє, що вона відчує, буде його подих, а останнім, що потішить її нюх, Будуть густі пахощі навколишніх дерев, які зараз переходили до своїх небезпечніших нічних варіантів, а останнім, що вона почує, буде безумний сміх далеких родичів гієни, що живуть у глибині цього лісу. «Я чую, як він відсапується. Я це чую, бо він мене наздоганяє. Навіть якщо я біжу так швидко, як тільки можу. А я не зможу витримати такий темп довго, то він спроможний бігти трохи швидше, ніж я». Чому він зберіг свою спроможність так швидко бігти після того, як вона йому мало не відірвала яйця, і він утратив стільки крові? Відповідь на ці запитання була простою, а логіка – залізною. Звичайно ж, він її повністю не зберіг. Якби не ці лихі пригоди, він би вже її наздогнав. Лізі увімкнула свою третю передачу. Спробувала знайти в собі четверту, але не змогла. Вона явно не мала цієї четвертої передачі. Крипке відцапування Джима дулея, який біг за нею, чулося все ближче і ближче, і вона знала, що вже через хвилину, а може, і скоріше, вона відчує перший дотик його пальців до її блузки або до її волосся. Стежка пішла крутіше вниз на якомусь проміжку, а Тіні згустилися. Вона подумала, що зможе нарешті виграти трохи відстані в дулея, вона не сміла озирнутися і молила бога, щоб Аменда не побігла за ними. Мабуть, було безпечно на щасливому пагорбі, і, мабуть, було безпечно біля озера, але в цьому лісі на безпеку годі було сподіватися. І Джим Дулей аж ніяк не був тут найбільшою небезпекою. Тепер вона почула слабкий і сонливий дзенькіт дзвінка Чакі Джей, який Скот украв колись в іншому житті і повісив на дерево на вершині наступного пагорка. Лізі побачила попереду трохи ясніше світло воно було вже на червонясто помаранчевим а останнім рожевим відсвітом – умирущого дня. Воно пробивалося крізь дерева, які тут стояли рідше. Стежка також стала трохи освітленішою. Лізі бачила, як вона полого береться вгору перед нею. А за цим останнім пагорком, як вона пам'ятала, стежка знову спускалася вниз, петляючи крізь уже густіший ліс, аж поки добігала до великої скелі та озера за нею. «Я туди не добіжу», – подумала вона. Повітря, яке вона вдихала і видихала крізь своє горло, було гарячим, а в боку стало поколювати. «Він зловить мене раніше, аніж я дістануся до вершини цього пагорка». Але тут їй відповів голос Скота, сміхотливий зовні, дивовижно сердитий усередині. «Не для того ти пройшла всю цю дорогу. Не здавайся, люба моя дитино, пеза капете». «Пеза капете, а ж». Необхідність пручатися ніколи не була для неї такою очевидною, як тепер. Лізі помчала на вершину пагорка, волосся прилипало їй до голови мокрими від поту пасмами, руки розгойдувалися в ритмі бігу. Вона вдихала повітря величезними порціями, видихала його з хрипким свистінням. Їй хотілося відчути солодкий смак у роті, але останній ковток із озера вона віддала паскудному покідьку, який гнався тепер за нею. І все, що вона могла відчути в роті, це присмак міді та виснаження. Вона чула, як він наближається знову і тепер уже не кричить, бо зберігає своє дихання для гонитви. Поколювання в боку ставало дедалі глибшим. Якась приємна музика на високих нотах зазвучала спершу в її правому вусі, а потім і в обох. Сміюни кут кудакали тепер ближче, так, ніби хотіли подивитися на вбивство. Вона відчувала нюхом зміну в деревах, Відчувала, як пахощі, які були ніжними, тепер стають різкими, як пахощі дуже давньої хни, яку вона і Дарла знайшли в туалетній кімнаті бабусі Дебушер після того, як вона померла. То були отруйні пахощі і... це не дерева. Усі сміюни раптом замовкли. Тепер вона чула лише хрипке дихання дулея, що лунко тупотів, женучись за нею і намагаючись подолати останні кілька футів, які їх іще розділяли. І саме тієї миті вона відчула на собі руки Скота, які її обіймали. Скота, який пригорнувся до її тіла і прошепотів. «Тихо, Лізі, цить! Заради свого життя та мого тепер ти мусиш мовчати!» Вона подумала, тепер він не лежить поперек стежки, як було, коли Скот намагався дістатися до озера в 2004 році. Цього разу він біжить понад стежкою як було, коли я прийшла до нього в ту зиму великого вітру з Єлоунайфа. Та коли вона вже побачила краєчком ока дзвінок, який досі висів на тій майже зогнилій мотузці, а останнє світло дня виблискувало на його боках, Джим Дулей зробив останній ривок. Ілізі тепер реально відчула, як його пальці ковзнули ззаду по її блузці, намацуючи, за щоб ухопитися. Наприклад, за стрічку бюстгальтера. Їй пощастило придушити Зойк, який вихоплювався з її горла. Вона смикнулася вперед, знайшовши в собі ще трохи резерву швидкості. Швидкості, яка, певно, мало б допомогла їй, якби Дулей знову не перечепився і не впав із криком «Ти сука!», за який сподівалася Лізі, йому ще доведеться пошкодувати, якщо йому вистачить на це тих кількох хвилин життя, які йому залишилися.